Такі тотальні узагальнення викликані тим, що в газеті з'явилося кілька фейлетонів на графоманські книжки старших письменників. І ось уже голова об'єднання прозаїків Микола Олійник виголошує безапеляційний вердикт, котрий, звичайно ж, передається і в ЦК. Засідає об'єднання поетів під уродою Миколи на гнибіди. Фінал такий самий. Окрім того... Мій перманентний конфлікт із Лазарем Сановим, Миколою Дубиною, Миколою Равлюком, Петром Моргаєнком, Олегом Килимником, які люто наскакували на шістдесятників, але на всі заставки вихваляли сіру посередність, до котрої самі належали, усе це вносило не тільки нервозність у роботу відділу, а й поглинало соні сили написання всяких пояснень, виправдань, суплік. Нині дехто став пам'ятником самому собі. От, мовлялички, я – це таке я». Нема зерна неправди за собою. Скажімо, Григорій Штонь, що узурпував право бути верховним арбітром усього літературного процесу позавчора, вчора і сьогодні, вимахує критичним ятаганом і наліво і направо тільки голови летять. Має право, бо ж ані плямочки на ньому немає, а всі інші на його гадку безнадійно заплямлені. Але наша пам'ять дуже вибіркова. Ми пам'ятаємо тільки те, що хочемо пам'ятати. Не хочеться, що не визгадувати, ганебних сторінок зі своєї критичної біографії, пов'язаних з Євгеном Гуцелом. Стилістично яскравий, творчо особливо активний, але попервах асоціальний, а далі соціально гострий. Гуцелу швидко змобілізував проти себе армію критиків-ортодоксів, починаючи з Шамоти, Санова, Гордієнка, Моргаєнка. Штонь тоді був аспірантом у Шамотиному інституті і з його вказівками чи порадами накидався на Гуцала, який з одного боку переживав пік найвищого творчого піднесення, мертва зона, родинне вогнище, сільські вчителі, а з іншого зазнавав нищівного погрому. І тут зі своєю голоблею добивати Гуцала кинувся аспірант Штонь. І те своє лакейство у Шамоти виставляє як критичну доблесть. Нещодавно він диво-дивне сталося, згадав ті епізоди, написав «Та я, мовляв, і сьогодні не подав би руки Гуцелу». Але хто ж ти такий супроти Гуцела? Чи ти написав хоч щось на його рівні, скажімо, ментальність орди? А чи кілька томів шедеврів малої прози, про які Єжий Анджеєвич сказав Гуцало, це той самий Бунін, але світліший». В'ячеслав Бріховецький, з яким я мав приємність працювати у відділі критики, придумав своє визначення критики. Як відомо, їх і тоді було немало. Наприклад, критика – це літературознавство на гарячому матеріалі літератури. Критика – це літературна публіцистика. Критика – це самосвідомість літератури. Критика – це література. Останнє визначення, що належить ленинградському літературознавцеві Борисові Бурсову, було тоді особливо популярним. Брюховецький видав несподіване. Критика як практичне мислення. Критик, спостерігаючи заліт процесом, визначає котрі тенденції та імена в ньому багатообіцяючі, творчо-перспективні вибудовує свою стратегію підтримки та оборони їх. Кожен Кому була небайдужа доля літератури, мимоволі сповідував цю практику. Ми намагалися оберігати від погромів Григора Тютюнника, Євгена Гуцела, Юрія Щербака, Романа Андріяшика, Володимира Дрозда, Валерія Шевчука, Романа Іваничука, Бориса Харчука, Ніну Бічую, згадую, тут лише про зайків. Ми а це Віталій Дончик, Микола Жулинський, Григорій Севокінь, Микола Ільницький, Тарас Салига, В'ячеслав Бріховецький, Михайло Стрельбицький, Володимир Панченко і автор цих рядків були з цього боку. Присутності Штоня там не помічалося. Я не зосереджував би тут стільки уваги на цій скромній персоні, як би Штонь хаючи скрізь свого кухлика на свячену воду, не провокував тим заглянути в його літературну біографію, у нього в шафі ох як багато скелетів, тільки безнадійно глухий не вчує їхнє торохтіння. Як уже мовилося, мені назавжди запам'ятався перший робочий день у редакції літературної України, поріг якої я переступив, мало не з побожністю. Вона тоді була у дворі на вулиці Оржанікідзе 2, нині Банкова. Отже, оформлення документів, коротка екскурсія по двоповерховому осторонцю у дворі Спілки, оце кабінет редактора, оце маш бюро, оце туалет, а це ваше місце. А оце сто листів, у яких треба виловити те, що зацікавить газету і підготувати до друку. Словом, робота звична, бо я подібне проходив у всіх редакціях, де доти довелося заробляти черствий журналістський хліб. А тут уже незвичне звичне газетірювання, тут її величність література. От відчуття відповідальності й урочистості ситуації я мало свідомість не втрачав. Навіть у дворі біля гаражів усе це добре видно, з вікна стоїть, як пам'ятник самому собі Вінграновський, мов би щойно зійшов з екрана повісті «Полум'яних літ». Легко зрозуміти, чому за ним сохли і в'яли батальйони жіноцтва. Промчав до автомобіля жвавий, як ртуть, Дмитро Павличко, вигукнувши щось експресивне до Вінграновського. Проплив у супроводі гурту іноземців, які заглядали йому в рота Микола Бажан, утомлений від слави пережитого. Ось вона, література. В її видатних персоналіях, котру можна спостерігати навіть крізь давно немиті вікна літературної України, який мені віднині судилося стати не останньою скрипкою. Цілісінький день перемальовував недолугі дописи, пало в око, що там були й матеріали членів спілки, написаний на убогошколярському рівні з граматичними і синтаксичними помилками. Того дня я зробив для себе гнітюче відкриття. Є й письменники катастрофічно неписьменні. В'ячеслав Брюховецький майже старожил відділу критики, бо працював там уже кілька місяців, зауважив, ти ще такого маразму набачишся і начитаєшся. Тут не тільки половина тяжких графоманів, а ще й доста тих, хто, здається, навіть у ФЗУ не вчився. А я думав, спілка, високочолові інтелектуали, таланти, високодуховні і благородні служителі МУС – «Болото сумно», – сказав Брюховецький. «І ми з тобою будемо бабратися в ньому». Настав вечір. Брюховецький, набивши портфель книжками, попрощався і пішов додому. А я, безквартирний неборака, роздумував, до кого з приятелів прохатися на ночівлю. Незручно йти з порожніми руками. Тож береш пляшку, горілки і цукерки для господині, який, мабуть, і не така велика радість від твого візиту. То треба... Хоч трохи підсолодити його і злагіднити її настрій. Отак у роздумах та ваганнях застав мене вимогливий стук у двері. На порозі постав високий сивоголовий чоловік з обличчям вікінга. Він дихнув і по всій кімнаті пішов такий специфічний дух, що мені нестерпно захотілося квашеного огірка. Найкраща в такому разі закуска. «Ти новенький, що ли, запитав прийшлий. «А тож, то ж, я віжу, що тебя не знаю». Я помовчав, і він помовчав, щось обдумуючи. А потім сказав, «Слеж, одолжі, червонець. завтра до 12.00 верну, чесно». Я згадав, що в мене в кишенях вітер гуляє. Вчора, справляючи в молодий гвардії відхідну, пропився до очкура. Треба десь гроші видобути і для ночівлі, для цього чолов'яга, який одразу ж викликав у мене почуття симпатії». «Де ж їх узяти?» Я з надією дивився на мовчазний телефон, мов би очікував, що він називеться бадьорим дзвінком і приємний голос у слухавці продиктує мені, де та тумбочка, в котрій гроші лежать. Телефон мовчав. Я дедалі більше смутився». Чолов'яга, осідлавши тілець Брюховецького і висунувши вперед свої довгі ноги, зітхнув і нарікав, що на світі мало таких добрих людей, у яких можна перехопити всього на всього червонець. А мені несподівано згадалися рядки Миколи Рубцова, і я сумно зацитував їх вокруг всюродне знакоме я ліца, як весело, радостно жить, як много желаючих опохмілиться, так мало желаючих похмілить. Правда, не в брови в глаз прокоментував цю строфу мій гість і знову важко зітхнув, бо бачив, що ситуація наша безнадійна. І раптом з другого поверху озвалася друкарська машинка. В мені стріпнулася Надія. В котрої жінки, десь глибоко в загашнику, не заховано кілька купюр для чогось найважливішого. Одним скоком опиняюся на другому поверсі в машбюро. Мальвіна Борисівна строчить, як з кулемета. На мою появу навіть не зреагувала. Вона мене ще не визвала тут за свого. Гарячковито думаю, як би її закомпліментувати, хоч трохи прихилити до себе, щоб вимантулити позику. Кажу, що вона справжня стахановка, що якби всі так ударно, як вона в нас трудилися, то ми вже давно збудували б комунізм. Вона піднімає на мене очі, під її пронизливим поглядом я почуваюся, мов, на рентгені. Пізніше взнаю, що війну Мальвіна Борисівна була в смерші. Смершівкою вона лишилась і в мирному житті. На її гадку довкола нас кешило прихованими ворогами». І вона була люта на владу за те, що та з ними не бореться. Цікава психологічна подробиця. Мальвіна Борисівна завжди вела протоколи партійних зборів, а потім сама ж, бо такий таємний документ не могла довірити нікому, передруковувала те, що набазграла своїми негнучкими старечими пальцями. Передрукувавши протоколи і здавши його на руки парторгу Анатолієві Боженку, вона спалювала в попільниці копірку, щоб ніхто не викликав, Викрав її і не розшифрував того, що зафіксовано в протоколі. Мальвіна Борисівна берегла те, як велику державну таємницю. Вже не пригадаю, що я й тоді говорив, яку архісерйозну причину вигадав, випрошуючи негайно позичити 20 карбованців. 10 вирішив, буде для мене. Я не повірив своїм очам. Мальвіна Борисівна повільно витягла з великої господарської сумки гаманець, якусь мить повагалася, знову пронизала мене рентгенним поглядом, а далі вийняла з гаманця дорогоцінні для мене купюри. Я злетів донизу. В кімнаті коня прийшлий чолов'яга. Я вручив йому десятку. Завтра в 12.00 верну, знову пообіцяв він. Я не дуже йому повірив, бо в мене сто разів позичали гроші, а повертали дуже рідко. Така в нас народна традиція. Пойдемо вип'ємо, сказав повесіливий чоловік. Це було дуже легковажно з мого боку, піти пити, не знаючи з ким. Він, оскільки був уже на добрих газах, щось бубонів і з кимось неприсутнім тут досварювався і казав, як він любить свою дружину Ніну, і як йому сьогодні влетить однеї. Ми повели козу. Так тоді називалося мандрування по різних наливайках. Пропили спочатку його десятку, а далі й мою. В антрактах між чарками і скромною закускою він кілька разів обмовлявся про свої романи і про літературу взагалі. Я зрозумів, що він письменник, але не знав, хто ж саме. І нарешті мій співпияк згадав пісню «Сініх морей». «То ви Кудієвський? вражено запитав я. Кудієвський. Я був приголомшений. 16-річним я працював у районній газеті «Шполянські вісті». Наближався мій день народження. В редакції була традиція збирати з усіх покарбованців і купувати іменинникові сорочку. Я, як людина недовихована, прийшов до голови місцевкову Ультимативно заявив, не смійте мені купувати сорочку, а якщо вже зібрали гроші, то ходімо в книгарню, я виберу там книги, які ви мені подаруєте на день народження. І ось ми в районній книгарні. Очі